Розділ десятий У п'яному барлозі було відносно чисто, підлогу ретельно підмітено, стіл вишкрябаний до біла, в кутках для пахощів лежали оберемки лісових трав і глиці. Отець кабані покірно сидів у кутку на лавці тверезий і тихий, склавши вимиті руки на колінах. В очікуванні, поки будах засне, говорили про дрібниці. Будах, що сидів за столом біля ромати, з прихильною усмішкою слухав легковажну балаканину шляхетних донів і час від часу сильно здригався, засинаючи. Його запалені щоки горіли від кінської дози тетралюміналу, котре непомітно підмішали йому в питво. Старий був дуже збуджений і засинав важко. Нетерплячий Дон Гух згинав і розгинав під столом верблюжу підкову, зберігаючи проте на обличчі вираз веселої невимушеності. Ромата кришив хліб і з втомленим інтересом стежив, як Дон Кондор повільно наливається жовчу. «Мої шляхетні друзі!» – голосно сказав нарешті доктор Будах, встав і впав на Ромату. Ромата дбайливо обійняв його за плечі. «Готовий!» – запитав Дон Кондор. «До ранку не прокинеться!» – сказав Ромата, підняв Будаха на руки і відніс на ложе отця Кабані. Отець Кабані промовив із заздрістю. «Лікарю, отже, можна закладати, а отцевій кабані, значить, не можна. Шкідливо. Недобре виходить». «У мене чверть години», – сказав Дон Кондор мовою землі. «Мені вистачить і п'яти хвилин», – відповів Румата, ледве стримуючи роздратування. І «Я стільки оповідав вам про це раніше, що вистачить хвилини. У повній відповідності з базисною теорією феодалізму». Він люто подивився прямо в очі Дону Кондору. «Цей найпересічніший виступ городян проти баронства?» – він перевів погляд на Дона Гуга. Вилився в провокаційну інтригу Святого Ордена і призвів до перетворення Арканара на базу фашистської агресії. Ми тут ламаємо голови, марно намагаючись втиснути складну, суперечливу загадкову фігуру орла нашого донареба. в один ряд з рішельє, некером, токугавою і ясумонком, а він виявився дрібним хуліганом і йолопом. Він зрадив і продав усе, що міг, заплутався у власних витівках, на смерть перелякався і кинувся рятуватися до святого ордена. За півроку його заріжуть, а орден залишиться. Наслідки цього для запроточча, а за тим і для всієї імперії я просто боюся уявити. Принаймні всю двадцятирічну роботу в межах імперії зведено на пси. Під святим орденом не розгуляєшся. Ймовірно, Будах – це остання людина, яку я рятую. Більше рятувати не буде кого. Я скінчив. Донгух зламав нарешті підкову і жбурнув половинки у куток. «Так, прогавили», – сказав він. «А може це не так страшно, Антоне?» Румата лише глянув на нього. Тобі треба було прибрати Дона Ребу, раптом сказав Дон Кондор. Тобто, як це прибрати? На обличчі Дона Кондора спалахнули червоні плями. Фізично різко сказав він. Румата сів. Тобто вбити? Так. Так, так, вбити, викрасти, змістити, заточити. Треба було діяти, не радитись із двома дурнями, які Анібіса не розуміли у тому, що відбувається. Я теж Анібіса не розумів. Ти принаймні відчував. Усі помовчали. Щось на зразок барканської різанини? Напівголосом запитав Дон Кондор, дивлячись у бік. Так, приблизно, але більш організовано. Дон Кондор покусав губу. «Тепер його прибирати вже пізно?» – запитав він. «Безглуздо», – сказав Ромата. «По-перше, його приберуть без нас, а по-друге, це взагалі не потрібно. Він принаймні у мене в руках». «Яким чином?» «Він мене боїться. Він здогадується, що за мною сила. Він навіть пропонував співробітництво». «Справді?» – пробурчав Дон Кондор. «Тоді немає сенсу». Дон Гух сказав, трохи затинаючись – «Ви що, друзі, все це серйозно?» «Що саме?» – запитав Дон Кондор. «Ну, все це, вбити, фізично прибрати, ви що, очманіли?» «Шляхетний Дон уражений у п'яту», – тихенько сказав Ромата. Дон Кондор повільно відкарбував. «За надзвичайних обставин діють лише надзвичайні заходи». Дон Гуг, ворушачи губами, переводив погляд з одного на іншого. Ой, ви знаєте, до чого так докотитися, промовив він. Ви розумієте, до чого ви так докотитеся, га? Заспокойся, будь ласка, сказав Кондор. нічого не станеться, і поки що досить про це. Що робитимемо з Орденом? Я пропоную блокаду Арканарської області. Ваша думка, друзі, і жвавіше, я поспішаю. В мене ще немає думки, заперечив Румата, а в Павла тим паче. Треба порадитися з базою, треба роззирнутися, і за тиждень зустрінемося і вирішимо. Згоден, сказав Дон Кондор і підвівся. Йдемо. Румата закинув Будаха на плече і вийшов з хати. Дон Кондор світив йому ліхтариком. Вони підійшли до вертольота, і Румата поклав Будаха на заднє сидіння. Дон Кондор, гримаючи мечем і плутаючись у плащі, заліз до пілотського крісла. — Ви підкинете мене додому, — запитав Румата. — Я хочу нарешті виспатися. — Підкину, — буркнув Дон Кондор. — Тільки швидше, будь ласка. — Я зараз повернуся, — сказав Румата, — і побіг у хату. Дон Гух ще сидів за столом і, дивлячись перед собою, тер підборіддя. Отець Кабані стояв поруч із ним і говорив, — Так воно завжди виходить, друже. Намагаюся, як краще, а виходить гірше. Румата з грібу оберемо мечі та перев'язи. — Щасливо, Павле, — сказав він. — Не засмучуйся, просто ми всі втомилися і роздратовані. Донгух похитав головою. — Дивись, Антоне, — промовив він. — Ох, дивись. Про дядька Сашка я не говорю, він тут давно, не нам його переучувати. А ось ти. — Спати я хочу. Ось що, — сказав Ромата. — Отче, кабані, будьте ласкаві. Візьміть моїх коней і відведіть їх до барона Пампи. Днями я в нього буду. Зовні м'яко завили гвинти. Ромата махнув рукою і вискочив із хати. У яскравому світлі фар вертольота а зарості гігантської папороті і білі стовбури дерев виглядали химерно і моторошно. Ромата видрися в кабіну і зачинив дверцята. У кабіні пахло озоном, органічною обшивкою та одеколоном. Дон Кондор підняв машину і впевнено поїв її над Арканарською дорогою. «Я зараз так не зміг би», – з легкою заздрістю подумав Ромата. Позаду мирно притсмокував у вісні старий будах. «Антоне», – сказав Дон Кондор, – «я б не хотів бути нетактовним, і не подумай, ніби я втручаюся у твої особисті справи». «Я вас слухаю», – сказав Ромата. Він одразу здогадався, про що йтиметься. «Усі ми розвідники», – сказав Дон Кондор. «І все дороге, що у нас є, має бути або далеко на землі, або всередині нас, щоб його не можна було відібрати в нас і взяти в заручники». А «Ви говорите про Кіру?» – запитав Ромата. «Так, мій хлопчику, якщо все, що я знаю про Дона Ребу, правда, то тримати його під контролем – заняття нелегке та небезпечне. Ти розумієш, що я хочу сказати». «Так розумію», – сказав Ромата. «Я спробую щось придумати». Вони лежали в темряві, тримаючись за руки. У місті було тихо, тільки зрідка, десь неподалік сердито верещали і билися коні. Іноді Румата поринав у дрімоту і відразу прокидався, бо Кіра затамовувала подих. У вісні він сильно стискав її руку. «Ти, мабуть, дуже хочеш спати, – пошипки сказала Кіра. – Ти спи». «Ні-ні, розповідає, я слухаю. – Ти весь час засинаєш». «Я все одно слухаю. Я, правда, дуже втомився, але ще більше я скучив за тобою. Мені шкода спати. Ти розповідай, мені дуже цікаво». Вона вдячно потерлася носом об його плече, поцілувала в щоку і знову почала розповідати, як сьогодні ввечері прийшов від батька сусідський хлопчик. «Батько лежить. Його вигнали з канцелярії і на прощання сильно побили палицями». Останнім часом він взагалі нічого не їсть, тільки п'є, став увесь синій, тремтячий. Ще хлопчик сказав, що з'явився брат, поранений, але веселий та п'яний у новому однострої. Дав батькові гроші і випив із ними, і знову погрожував, що вони всіх розпорошать. Він тепер у якомусь особливому загоні лейтенантом. Присягнув на вірність ордену і має намір прийняти сан. Батько просив, щоб вона додому поки що в в якому разі не приходила. Брат погрожував з нею розправитися за те, що сплуталася зі шляхетним груде стерво. «Так», – думав Ромата, – «звичайно, не додому. І тут теж залишатися їй у жодному разі не можна. Якщо з нею хоч щось трапиться...» Він уявив собі, що з нею трапилося погане і весь закам'янів. «Ти спиш?» – запитала Кіра. Він прийшов до тями і з долоню. «Ні-ні, а ще що ти робила?» А ще я прибирала твої кімнати. Жахливою у тебе все-таки розгардіяш. Я знайшла одну книгу, отця гура твір. Там про те, як шляхетний принц полюбив прекрасну, але дику дівчину з Заїр. Вона була зовсім дика і думала, що він Бог, та все-таки дуже кохала його. Потім їх розлучили, і вона померла від горя. Це чудова книга, сказав Ромата. Я навіть плакала. Мені весь час здавалося, що це ми з тобою. Так, це про нас із тобою. І взагалі про всіх людей, які кохають одне одного. Тільки нас не розлучать. Найбезпечніше було б на землі, подумав він. Але як ти там без мене? І як я тут один? Можна було б попросити Аньку, щоб дружила з тобою там. Але як я тут без тебе? Ні, на землю ми полетимо разом». Я сам поведу корабель, а ти сидітимеш поруч, чи я все тобі пояснюватиму. Щоб ти нічого не страшилася, щоб ти одразу полюбила землю, щоб ти ніколи не шкодувала про свою страшну батьківщину, тому що це не твоя батьківщина, тому що твоя батьківщина відштовхнула тебе, тому що ти народилася на тисячу років раніше за свою епоху. Добра, вірна, самовіддана, безкорислива». Такі, як ти, народжувалися у всі часи кривавої історії наших планет. Ясні чисті душі, які не знають ненависті, не сприймають жорстокості. Жертви. Марні жертви. Набагато марніші, ніж гур, Творець або галілей. Бо такі, як ти, навіть не борці. Щоб бути борцем, треба вміти ненавидіти, а цього ви не вмієте. Так само, як і ми тепер. Ромата знову задрімав і одразу побачив Кіру, як вона стоїть на краю плаского даху Ради з дегравітатором на поясі, і весела глузлива Анька не підштовхує її до півтора кілометрової прірви. «Ромато», – сказала Кіра, – «я боюся». «Чого, маленька? Ти все мовчиш і мовчиш? Мені страшно!» Ромата притягнув її до себе. «Добре», – сказав він, – «зараз я говоритиму, а ти мене уважно слухай». Далеко-далеко за Сайвою стоїть грізний неприступний замок. У ньому живе веселий, добрий та кумедний барон Пампа, найдобріший барон в Арканарі. У нього є дружина, вродлива, ласкава жінка, яка дуже любить Пампу Тверезого і терпіти не може Пампу П'яного. Він замовк, прислухаючись. Він почув цокіт безлічий копит на вулиці і шумне дихання багатьох людей та коней. «Тут чи що?» – запитав грубий голос під вікном. «Ніби тут. Стій!» Сходами Ганку загриміли підбори, і одразу ж кілька кулаків обрушилися на двері. Кіра, здригнувшись, притулилася до румати. «Почекай, маленька», – сказав він, відкидаючи ковдру. «Це за мною?» – сказала Кіра пошипки. «Я так і знала». Ромата на силу вивільнився з рук Кіри і підбіг до вікна. «Вім'я господа!» – заревіли знизу. «Відкривай, зламаємо, гірше буде!» Ромата відсмикнув штору, і в кімнату полилося знайоме, танцюючи світло від смолоскипів. Безліч вершників тупцювали внизу, похмурих чорних людей у гострих каптурах. Ромата кілька секунд дивився вниз, потім оглянув віконну раму. Зазвичай, раму було вмонтовано у віконницю на мертво. У двері з дріском били чимось важким. Ромата намацав у темряві меча і вдарив руків'ям йому скло. Дзвінко посипалися у ламки. «Ей ви!» – гаркнув він. «Вам що, жити набридло?» Удари у двері стихли. «І завжди вони наплутають», – тихо сказали внизу. «Господару дома!» «А нам що за діло?» «А те діло, що він на мечах перший у світі!» «А ще казали, що поїхав і до ранку не повернеться!» «Злякалися?» «Ми не злякалися, а тільки про нього нічого не казали. Не довелося б убити. «Зв'яжемо, покалічимо та зв'яжемо. Ей, хто там із арбалетами?» «Аби тільки він нас не покалічив!» «Нічого не покалічить. Всім відомо, у нього обітниця така не вбивати!» «Переб'ю, як собак», – сказав Ромата страшним голосом. Ззаду до нього притиснулася Кіра. Він чув, як шалено стукає її серце. Внизу хрипко скомандували «Ламай, браття, в ім'я господа!» Грумата обернувся і глянув Кірі в лице. Вона дивилася на нього, як тоді з жахом і надією у сухих очах танцювали відблиски смолоскипів. «Чого ти, маленька?» – лагідно сказав він. «Злякалася? Невже цієї босоти злякалася? Іди одягайся, робити нам тут більше нема чого». Він квапливо натягував металопластову кольчугу. Зараз я їх прожену, і ми поїдемо. Поїдемо до пампи. Вона стояла біля вікна, дивлячись униз. Червоні відблиски бігали її обличчям. Внизу тріщало та бухало. Уромати від жалю і ніжності стислося серце. «Погоню, як псів», – подумав він. Він нахилився, шукаючи другий меч, а коли знову випростався, Кіра вже не стояла біля вікна. Вона повільно сповзала на підлогу, чіпляючись за портьєру. «Кіро!» – крикнув він. Одна арбалетна стріла пробила її горло, інша старчала з грудей. Він взяв її на руки та переніс на ліжко. «Кіро!» – покликав він. Вона схлипнула і випросталася. «Кіро!» – повторив. Вона не відповіла. Він постояв трохи над нею, потім підібрав мечі, повільно спустився сходами до передпокою і почав чекати, коли впадуть двері.